В обід їм принесли до темної світлиці печеного твердого м'яса, певноволячого, і по дерев'яному дзбанчику гіркого пива. На вечерю було те саме. Хлопці попоїли, тоді наважилися вийти до своїх коней. Коні всі четверо в купі сумирно хрупали сіно. Горват знайшов якогось конюха і попросив для коней вівса. Та конюх буркнув. «Завтра?» І нічого на те не можна було сказати. «Завтра то й завтра?» Коли прийшов у гості, будь радий із того, що дають, і не проси понадміру. Хлопці повернулися до своєї хижі. Там уже горіла груба соснова скалка і освітлювала помешкання жовтим кіптєвим язиком. Скалку було встромлено навкіс у зумисне для того провірчену дірочку в стіні. І вся стіна і шмат підлоги коло неї були яскраві й незвичні проти всієї темної хати. «Лягаймо!» – спитав Огнян але Ганну пішов у куток, де лежали їхні речі, і сказав «Оружжя – «Оружжя!». Оружжя й справді належало передивитися і перевірити, особливо його, Ганове. Вони полягали спати на голих ослонах лише тоді, як догоріла боровиця в стіні. Збудив їх той таки рудочубий. Він підійшов і кожного поштрика в ратищем солиці. «Ей, ауф!» Лужичі похапалися і заблимили на гота, не тямлячи, чого від них хочуть. Першим очумався Гано і відразу пригадав, що йому снилось, а снилося знову те саме. «Четвертим гнав тоту Брунгільду!» – стурбовано мовив по хвилі він, коли руда голова нарешті вийшов. «Що то є за прокоба така? К добру чи козлу лічити?» «Прокоба – пророцтво!» «К добру, к добру єсть!» поквапливо запевнив старшого брата середульший, а Сікур пошкріб закойовджену від спання потилицю і тільки проказав. — О четверте. На його думку, к добру було б тільки тоді, коли б Гано гнався за нею тричі, але він не хотів урочити товаришеві і змовчав. Незабаром руда голова приніс холодної вареної валятини і подзбанику пива. Горват зіткнув, подивившись на сніданок. Ці люди, мабуть, не потрафлять нічого іншого. Одне й те саме». Але взявся натягати цумке м'ясиво і запивати гіркотою склепчастого дзбанка. Гана мовчав, у нього неприємно смоктало по підложечкою, і він знав, що то не від голоду. Їсти зовсім не хотілося, але мусив братися й собі до холодної варенини, щоб хоч ноги в стриманах не тремтіли зі слабості. У віконця, затягнені непрозорою плівкою рожевих кабанячих міхурів, линула говірка. Там стримано розмовляли, і Гано був певен, що балакують не про щось інше, а про наступний герць їхньої Брунгільди з нікому невідомим вандальським княжичем. Він зітхнув, і тайкома поглянув на хлопців. Брати стурбовано дивилися на нього. Сікур же вдавав, ніби його нічого не обходить, окрім холодної волятини. «Яка ж хоч вона та графова донька!» Оборужившись, вони вийшли і подалися до стаєнь. Рода голова пояснив, що коней уже нагодовано й напоєно, і навіть допоміг огнянові сідлати. Що сталося з похморим готом, було важко сказати, але певне щось та сталося, протигану не мав коли думати про це». Де зратимося? спитав він у середнього брата, який уже встиг кудись ізбігати й повернутись. У двірці таки. На лузі, збуджено мовив Горват. Потому, ледве стримуючи хвилювання, додав Бери готський шолом. Видів її? схаменувся старший брат. Горват бадьористо заторохтів. Стоїть, стоїть у сінях, бери, тобі речу, готський шолом. Сікур полізу припасований до ганового сідла шкіряний міх і дістав звідти важкий чорний шолом із широчезним заборолом. Гано скинув з голови руський і натяг сей. Тепер, межи круглим козирком і заборолом, виднілися тільки його сині вічі. Він поправив на грудях цупку шкіряну луску різниці, взяв сулицю й руський черволений щит і вийшов зі стайні. Молодший брат вів йому вороного коня, віддавши повід свого Сікурові. Гано хвацько вихопився в сідло і підняв воронця дибки просто так, для сміливості, щоб розігрітись. Усі графові челядники й домочаці зирили тепер тільки на нього, і все вже було щось. Коло стояла на білому жеребці Брунгільда, тримаючи в правиці довге ратище, а в шуйці зелений щит. Обличчя її ховалося під заборолом, і Гано, під'їхавши, спробував розгледіти його в щілини. Звідти блиснули на нього допитливі холодні очі. Яка ж хоч вона є, яка вона є, подумав Гано, та в цей час від стаєнь привели гнідого спокійного коня і кологанку садили на нього графа. Старий під'їхав і махнув рукою. Всі посунули воріт у поле. Попереду незручно горблячись виступав граф. За ним стримано стремено Брунгільда з претендентом на її руку або сулицю. Ганну косував у бік дівчини, вона робила те саме. Коли ще низьке весняне сонце сяйнуло її вічі, Ганові здалося, що повіки в Брунгільди зневажливо примружені. Його розібрало зло. Він би зараз охоче зострожив свого вороного та попереду виступав граф і доводилося стримуватись. У лузі біля річечки граф став і показав Ганові рукою «Їдь туди». Гано смикнув повіддя і помчав у бік недалекого лісу. Брати з цікуром теж незабаром прискакали. Де вона єсть? поспитав Гано, бо дівчини на білому жеребці коло графа не було. В тамтому гайку, відповів Горват. Маєте розганятись і сходитись коло дідугана. Так він мовить. Гано придивився між деревами навпроти забілів кінь, отже, коло річечки. Хлопець поправив щит на лівому лікті, поважив довгу товсту солицю і став чекати сигналу. І коли граф махнув шапкою, він уп'явся острогами коневі під ребра і стрімголов помчав. Там навпроти замихтіла біла пляма брунгільдиного коня. Ганомов скажений упинався острогами жеребцеві в боки, і той майже слався над землею, і з кожним стрибком річечка блищила і блищила білий кінь теж, і серце Ганові заходилося від передчуття того, що мало статися попереду, статися наступної миті. Як вихитрився Гану пручнути в останню хвилю щитом, того ні він, ні хтось із поміж спостерігачів пояснити не міг. Але він таки пручнувся, і жива біла блискавка брунгільдиного жеребця просто жухнула повз нього. Тепер, за законами Герцю, Ганну мусив гнати вгору, туди, звідки щойно вихопилася Брунгільда. Він це добре знав і попустив повіддя. Серце калатало. Мало не вискакувало з грудей. Коли б дівчина вцілила йому в щит, хто й знає, чим би все скінчилося, бо жудар був просто шалений. Вихопившись на взлісся, Ганну повернув коня і глянув у бік рішки. Старий граф уже підняв руку, і коли махнув, хлопець крикнув «Ганно!» і зострожив свого вороного. І знову замехтіла земля під коневими ногами, і кінь Брунгільди так само швидко наближався і різ. А Гано штрикав і штрикав острогами, і коли вже проминув юрму, що терлувалася навколо графа, знову відчув той самий удар. Але й Ганова сулиця придалася цього разу. В ту саму мить, як вони зіштовхнулися, Гано почув чи то розпачливий чи лютий зойк, і враз озирнувся. Та дівчина вже віддалялася до гаю. Хлопець осадив коня біля своїх братів та Сікура. Вони були бліді схвильовані, неначе самі билися з тією впертою дівчиною. Стережи коліно. гукнув йому Сікур і Гано знову понісся назустріч білому жеребцеві. Третє зіткнення не дало нічого. Дівчина, як і ті рази, наполегливо цілилося йому в широку верхню частину щита. І не коліно, а голову треба було пульнувати. Ано розігнався ще дужче, хоч кінь починав томитися і форкати. Комонник разів зотрі вдарив його по крупі ратищем сулиці, і кінь, мов, ошалів. І вже не форкав, а кричав страшним неприродним голосом. Кричав і нісця наш вогняний змій. А там навпроти і насупротивом чавсь інший звір, теж ошаліли від острогів і небезпечної гонитви. Ганну тепер ясно бачив, як Брунгільда виважує в руці свою довгу сулицю і приміряється вниз, так і вниз до його коліна. Хлопець устиг подумати, що Сікур так і правду каже, і непомітно сунув щит униз. Коли Брунгільда прицілиться в голову, то їй іншого виходу не лишиться, та й часу теж. Він скористається з того, скористається, скористається. Її ратище з гострим оверщем і справді піднялося вгору, цілячи йому відкриту шию. Ганна якось хижо зрадів, устиг зрадіти, і раптом сталося незбагнене. Його, мов, блискавкою зірвало сідла і кидануло об землю. Він тільки квакнув, але болю не відчув. Скопився на ноги і без щита й сулиці побіг навздогін коневі, який гнав, озираючись до діброви. В Ганна тримтіли ноги й тремтіли губи. Сталося невиправне, хоч він ще не міг усього збагнути. Збагнув лише тоді, як добіг до краю лісу, де стояли його брати. Він розгублено глянув на них, потім у насі кура і упав навколішки. З одрічки чулися захоплені вигуки, та Ганой не подивився туди. Все кінчено, все пішло прахом, і надії, й сподівання лишався тільки біль у попереку та незмивна ганьба. Мовив єсмь, стережи коліно, проказав Сікур. Коліно, безтямно повторив услід йому Гану. Перехитрила тебе. Так минула хвиля, й друга, й третя, і Сікур обізвався Дай мені твої доспіхи. І вони стояли за густими кущами і коні тупцювались неподалік, немов пройняті хвилюванням людей. Дай, мовлю. Гану й досі чипів навколішках, і Сікур підійшов і заходився розтібато йому шкиряну лускату різницю. Тоді грубо стяг її, роздягся сам і кинув свою вдяганку Ганові під ніс. А переобравшись, узяв гоцький шолом і всунувся у нього. Потім улапнув себе за ногавиці, але вони були до суті такі самі, як і в Ганна. «Лови, вороного!» Найменший з трьох братів охопив Ганового коня і привів ближче – Сікур скочив у сідло і безоружий помчав до річки, де й досі голосували раді перемогою Брунгільди готи. Коло річки Сікур, не зцідаючи, підібрав гановий щит і сулицю і ударив ними раз, і в і у третє. Всіма мовами світу все означало одне – бій не закінчено, супротивник вимагає герцю. В юрмі запала тиша. Старий граф нестямно рячився на зухвалого жениха, яким його донька щойно так ударила об землю. Він навіть сердито махнув на нього рукою, щоб відчепився і забирався під три чорти. Але Сікур повторив свій виклик. І все вивело Брунгільду з себе. Вона раптом ускочила в сідло і помчалася до того місця коло гаю, звідки починало сьогоднішній герць. А Сікур повернув ганового коня в протилежному напрямку. Він навіть не блимнув у той бік, де за кущами й досі чіпів навколішки переможений Гано, і тупцювалися його молодші брати. Коли б же глянув, то певно б розгубився і притримав коня, бо Горват, його політок Горват, просто спопиляв сікура очима. Сікур звівся в стрименах, прикипів головою до конячої мокрої холки і понісся назустріч білому коневі та його вершниці, І мчав, до болю в суглобах стискаючи сулицю і довгий червлений щит о лівому боці. І вороний ганів-жеребець знову жахно кричав. І Сікур теж кричав, сам того не помічаючи. І коли до білого коня й низько припалої на луку Брунгільди лишалося кроків із двадцять, він почав здіймати свого щита під самобороду, під широке забороло, куди цілилась Брунгільда, і сам стискав сулицю майже приріжче до грубого ратища. Та в останню мить, випереджаючи підступний порох Брунгільди, сіпнув щитом униз, прикривши ним усю ліву ногу і усе сідло. Брунгільдина сулиця... Ковзнула по щиті, і діва надто дуже перехилилась уперед, мавши на оці допомогти важкому ратищу всією вагою свого тіла. і не могла вже вберегтися, бо супротивник, певно, розгадав її замір і скористався з нього. Його сулиця вп'ялася їй попід щит і попід ліву ногу, захищену цупкою шкіряною ладою. Ковзнула по лискучому сідлі, розпанахала білому жребцеві весь мокрий клуб і просто зняла вершницю. Брунгільда перекинулась в повітрі і сулиця випала теж. Та ліва рука, якийсь час тримала кінський повід, і зошаліли од несподіванки раптового болю жеребець, тяг її по землі ще кроків із двадцять. Потім устав дибки, вирвав повіддя і майнув просто лугу й просто річки, і червона кров з його рани горіла на яскраво білій шерсті. То було вже по той бік людського юрмища, де стояв на сумирному коні старий граф. Сікур осадив ганового воронця, зніздрів якого летіла рожева піна, і скочив додолу. Графова донька лежала навзнак, та коли Сікур схилився над нею, вона підвелась на лікоть, а вільною рукою розщипнула і скинула важкий щолом. Шолом глухо дзенькнув і покотився вниз. Волосся брунгільди сипонуло і розпливлося по плечах, і сягнуло березільної трави а зікура, мов, бичем стьобнули холодні, повні з ненависті брунгільдині очі. Переможець, на силу здолавши в собі той раптовий острах, простяг до неї руку що сили рвонув за лускату шкіряну різницю, розпанахав її, тоді схопив за складчасту сорочку і теж ціпонув, бо так належало робити переможцеві, і брунгільда не пручалась, міцно підперши себе ззаду обома ліктями. Білі перса з рожевими вершечками випорснули і затріпотіли під поглядом Сікура. і Він дивився на них, мов зачарований, бо ще з роду не бачив нічого такого. Дивився і не міг одвести погляду, і досі схилений над розголеною до пояса дівою. І вона не боронилася, лише заглядала в між заборолом і козирком шолома. Тоді Сікур і досі несилою відвести одвести віч, позадкував. І заткував би не знати доки, коли б не вдарив острогом обкований мідний щит Брунгільди, і все вивело його з нитями. Він побіг до ганового коня і просто злетів у сідло і уп'явся в змилені боки п'ятами. Брати Вогняничій досі стояли за кущем на злісті. Стояли всі троє, і гано теж, і дивилися то на Сікура, то туди, в долину, де над розголеною Брунгільдою вже юрмився народ. У ганових очах тремтіли сльози від лютій безсилі. Горват, міцно стиснувши вуста, катав жовна на щелепах. І тільки наймолодший огнян зорив на Сікура ясним хлопчачим поглядом. Але Сікур того не бачив і не хотів бачити. Він притулився за кущем і почав скидати з себе доспіхи. Зняв шолома, стяг торох кул у скату різницю і лишився в самій сороці та ногавицях, тоді підійшов до Гана і почав мовчки стягати з нього свої доспехи. Пощо? мовив Ган. Сікур відповів Ти жонитися маєш із нею. Пощо? вперто повторив Ганна. Ти роздяг єси Брунгільду. Тебе ради, роздяг, єсмь. Гано подивився на нього з недовірою, і підняв руки догори, даючи Сікурові роздягти себе. Ось твої доспіхи! З блимаючи до товариша Гано почав натягати різницю, коли натяг Сікур подав йому із шолом. "Забороло пустий", нагадав він Ганові, тоді вбрався і зліз уже на свого коня. "Іди попереду". Гано сів на сивого відпіний поту жеребця, і усі четверо почали сходити в долину. Коли підійшли до того місця, де щойно відбулася сутичка, Брунгільда вже стояла застебнена й причепурена і тримала свою розірвану латницю в руках. Далі, аж по той бік річки, двоє готів ганялися за здурілим от болю і крові білим жеребцем. Четверо гостей підійшло і стало навпроти дівчини з синіми очима та довгим рудуватим волоссям. Грав щось мовив до Гана і Горват переклав. «Устань і підійди!» Гано скочив додолу і підійшов, але граф у друге сказав щось. «Мовить, аби з шолома сняв!» Найстарший з вогняничів Повагавсь і таки зняв шолом. У натовпі зачувся схвальний шепіт, а Брунгільда тихо скрикнула. Гано рясно спітнів. На нього дивилося десятки пар очей, і він потупив зір, відчуваючи, як густий червець заливає йому й щоки, і ніс, і вуха, хотів одігнати від себе ту напасть, але не міг. І продовжував стояти, не дивлячись ні на братів та Сікура, ні на Брунгільду, ні на цікаве маснооки юрмисько-графських челядників і домочадців. Але не сталося нічого страшного. Граф щось проказав, махнув рукою. Брунгільда взяла з пашілого й розгубленого Гана за бронзовий пояс, і всі посунули туди, де на пагорку стояв оточений чорним заборолом гостроколу графів двір. Лише Брунгільда кілька разів потай зирнула на супутників свого нареченого. А вже ввечері, сидячи в тій самій хижі, де ночували, трохи підпили Гано, розчувано сказав Сікурові Я тобі сього ніколи не забуду. Дам тобі жоною свою сестру Гриму. Вона сидить на русі коло матері нашої, має 14 літ. Учинив єси вельми меге для мене, і сього я не забуду і подивився на товариша, тоді перевів погляд на русяву наречену. Брунгільда сиділа опліч, рожева і щасна, і віддано усміхалася до свого богом посланого жониха.